Hatalmi Politikák Mi lelte Parker-t? Mindig is egy kis puhány volt. Ki okosította ki? J. Jonah Jameson Stanley és Steve Ditko csodálatos pókember 33. számában. 1966. február 1971. szeptember 9-én a New Yorki Attica Börtön fogvatartottai átvették a hatalmat, és túszulejtettek 42 őrt és egyéb személyzetist. 13-án a rabok és az állami börtönök megbízottja, valamint Nelson Rockefeller kormányzó, közti sikertelen tárgyalások ahhoz vezettek, hogy a hatóságok megtámadták a börtönt. Az összecsapásban 43-ban vesztették életüket, köztük 10-20 is. Mind a támadást végző hatóságok golyóitól haltak meg. Dühöngő és a mai napig tartó vita tört ki arról, hogy ki a felelős en négy napi káoszért és halálesetekért. Valami oknál fogva, Stanley úgy döntött, hogy ezzel az eseményjel nyitja az 1972 áprilisára dátumozott Marvel képregények szócsövét. Ezeket a rövid gondolatokat nem sokkal az Attika állami börtönben zajlott tragédia után írom. Nem szándékozom rátok erőltetni a saját álláspontomat arra vonatkozóan, hogy melyik oldal, melyik fél cselekedett helyesen vagy helytelenül. Inkább a helyes vagy helytelen elméletéről beszélnék. Így is tett, és a továbbiakban azon merengett, hogy vajon miféle életet élhetnénk, ha nem folyton az járna a fejünkben, hogy bebizonyítsuk, nekünk igazunk van, a másik fickó pedig téved. Talán nem ez minden idők legdurvább vezércikke, mégis olyas valakitől származik, akinek számtalan története vádolható azzal, hogy karakterei a maguk igazát bizonygatják, még hozzá nyers erővel élve. Még érdekesebb, hogy Lee egy aktuális, de botrányos esemény megidézésével vezette fel a témát. Az 1968-as műsor az Alan resnay írt ökológiai témájú forgatókönyv és az Ezüst utazóhoz hasonló képregényekben megkísérelt társadalmi kommentár után az Attika inspirálta a vezércik Lee újabb próbálkozása lehetett arra, hogy fejlődjön szerkesztőként, valamit nőjön önmaga és a közönség szemében. A következő hónap szócsöve kurta és lényegre törő volt. A Luke Cage, Hero for Hire, Luke Cage bérhős című képregény rövid beharangozását tartalmazta. A Cage volt a Marvel, vagy alig hanem bárki első képregénye egy fekete szuperhőssel az egyedüli főszerepben. Ahelyett, hogy ezt a tényt sok hűhóba csomagolta volna, Lee egy képet közölt Cage-ről, és kijelentette, hogy ez a fickó nem semmi. A karakter eredet története egy szigorúan őrzött börtönben játszódott, ahol a gyilkosságért ártatlanul bemártott lók szuperképességekhez jut egy kísérletben, amelyet egy szadista őr szabotál, hogy elég tételt vegyen rajta egy korábbi sérelemért. A képregények általános időrendjéből kiindulva a karakteren, akinek alkotóiként Archie goodwin George Tuskát, Roy thomas és John Romita senior jelölték meg, már hónapokkal az attikai zavargások előtt is dolgozhattak. Lee maga instruálta a négyest, hogy álljanak elő a Seft féle nagy sikerű akciófilmek képregényes megfelelőjével. Ez volt a Marvel válasza a Black Ploitation őrületre. Az elsősorban fekete közönségnek szóló filmek hulláma az 1970-es évek elején indult a Sweet Sweetbacks Badass szonggal és a Sefttel, fekete színészekkel és fai témákkal, amelyek a fősodorban akkor még csak marginálisan voltak jelen. Ahogy Tomás írta a Facebookon, a film Seft sikere arra ösztökélte Stent, hogy ha már a Fekete párdúcsnak nem csinálunk saját sorozatot, részben a név problémás aszociációi miatt, ugyanilyen név alatt futott a radikális politikai szervezet, ideje előállni egy új karakterrel. Stan, Archie Goodwin, John Romita, meg én összedugtuk a fejünket. Mind hozzátettünk valamit a figurához, de végig Stan volt a poronmester. Ennek ellenére nehéz volt hozzákötni valahogy a kézett li egy hónappal korábbi szócsövéhez. Li minden esetre továbbra is átérezte a korszellemet, feldolgozta a világ eseményeit és felhasználta a képregényeiben. A Kécs beharangozásának szófukarságát talán kettős érzés táplálta. Büszkeség, hogy a Marvelnek immár van egy afroamerikai sorozata, és némi szégyenkezés, hogy a jószándékú szócső relevanciára tett kísérlete az attikai tragédia megidézésével, mindössze egyetlen hónappal előzte meg a Hero for Hire promócióját. Miközben Lee igyekezett úgy beállítani magát, mint az embert, akinek vannak gondolatai az aktuális eseményekről, és rajta tartotta a már velt is időszerű témákon, továbbra is foglalkoznia kellett a régről megmaradt viszályokkal is. Akár fülött hozzá a foga, akár nem. Jack Kirby gőzerővel készítette a DC-nél lélegzetelállító, noha rendkívül egyedi képregényeit. Mégis maradt annyi ideje, hogy az 1971 októberében polcokra kerülő Mr. Miracle hatodik számában bemutasson egy karaktert, akit egyértelműen Lee paródiájának szánt. Funky Flashman-t, műember. Az egoista szélhámos és promóter, miután feltette parókáját és álszakállát, pontosan úgy nézett ki, mint az akkoristen Lee. Funky csak csakis önmagával törődő figura volt, aki egy rokona vérét szívta, és bárkit eladott a saját és körbi negyedik világának fő gonosza, Darkseid érdekében. A történet bevezetője így írja le az olvasónak Flashment. A siker és kudarc közti árnyékvilágban él egy megszállott kisember, aki arról lámodozik, hogy egy nap a csúcsra tör. Egy jellem és értékek nélküli opportunista kontár. Fankit egy House Roy nevű szolgálta. Roy Thomas szintén nem valami hízelgő változata. Egy alkalommal, amikor ki akarja használni Scott Freed, vagyis Mr. Miracle-t, House Roy figyelmezteti Fankit Scott kockázatvállalásainak veszélyeire. Flashman így válaszol. Hát akkor eltöri a lábát, vagy meghal. Majd elkortyolgatok egy Martinit az óceán mellett, és megvárom a következő halat. A sztori katasztrófával végződik Flashman számára, aki így elmélkedik, miközben lángokba boruló ültetvényét, a Marvel, illetve annak tulajdonosa és főszerkesztője alig burkolt metaforája, bámulja. Ennyi hát, mindent felemésztenek a lángok, a Mockingbird birtokot és minden boldog emlékét, mint a családnak éneklő boldog rabszolgák. A számborítója, amelynek szövegét feltételezhetően szintén körbírta, legalább engedélyezett némi kétértelműséget a következő kérdésfelvetéssel. Funky flashman, gazember vagy hős? Döntsd el te! Funky messze nem csak valaki hiúságának vagy beszédmodorának puszta kigúnyolása. Hitvány csalóként leple Zilelit, aki mentes az emberi értékektől, öntöménező és kapsi. Lehet, hogy sok olvasó nem vette Fánki és Houseroy, egyébként nem különösebben kifinomult ábrázolásának üzenetét, de akik bármit is tudtak a képregények mögött álló alkotókról, kétségkívül körbi utolsó, bekaphatod tartalmú felkiáltásaként értelmezték. Elképzelhetetlennek tűnt, hogy ő és Li valaha is kibéküljön, vagy ismét együtt dolgozzon. Thomas így emlékezett vissza a történtekre. A funky flashman dolog egy kicsit zavart a stand, mert a maga részéről ajas húzásnak érezte. Engem is zavart kicsit, amikor először láttam House mert olyan képet mutat rólam, ami csak részben igaz. És utáltam ezt a Sten elleni olcsó kirohanást, mert hogy sokan ezt láttuk benne, és House Roy nélkül is ugyanígy éreztem volna. Jack persze azt mondta, amikor beszéltem vele, hogy de hát tudod, ezek csak kitalált sztorik, de mind tudtuk, hogy ennél kicsit többről van szó. Sten azt mondta, sosem hagyta, hogy mindez bármiben befolyásolja, de a kapcsolatuk Lee és Körbié ezután már nem volt a régi. Körbi barátja, Mark Evenié, e szavakkal emlékezett az ügyre. Tudom, hogy Rojt jobban felzaklatta a dolog, mint Stennt, és ami azt illeti, Jack egy kicsit, azt nem mondom, hogy megbánta a dolgot, de azt bánta, hogy így jött ki a lépés, mert valójában az történt, hogy a sztori eredetileg valaki másról szólt volna. De aztán kijött akkoriban egy interjú Stennel, ami nagyon bántotta Jacket. Nagyon aljasnak tartotta, sok ilyen sértődés mindkét oldalon halmozódott fel az évek során, és sosem a legjobb időzítéssel. Jack bedühödött Stanre, Stan bedühödött Jackre. Körbi felől természetesen az újságosokhoz kerülő új sorozatai jelentették az igazi fenyegetést. Noha a dc is munkássága nem fogyott olyan jól, mint a cég remélte, még így is tisztességes számokat produkált és még ha körbi írói stílusa el is idegenített pár olvasót, látványvilága és vizuális történetmesélése, nem is beszélve eredeti karaktereiről és szünet nélkül sziporkázó ötleteiről bőven lenyűgöző teljesítményé álltak össze. Úgy tűnt, sikerült elérni a célját, hogy egyedi szerzővé váljon és maga tartsa kézben alkotásainak minden vonatkozását, és hogy díszis munkássága, bármi történjék is szint tiszta személyes vízióvá váljon. Különösen azt követően, hogy kiválaszthatta a kívánt kihúzót Mike Royert is. Persze a DC mindig megváltoztatta Superman arcának ábrázolásmódját a bevett sablonnak megfelelően, valahányszor körbirajzolta a karaktert, ami különösen a Superman spin-off Jimmy Olsen esetében elég gyakran előfordult. De hát tökéletes szituáció nem létezik. Nem sokkal Funky Flashman felbukkanása után Stanley komoly lépést tett saját márkája irányítása és kiterjesztése érdekében. 1972 január 5-én nem akárhol, hanem a hallban került sor az A Marvelous Evening with Stanley nevű estre. Az ötletgazda Steve Lemberg producer, aki a The Amazing Spider-Man from Beyond the Grave a Rakamix című album elkészítésében is részt vett, és aki Csip Gudmentől nevetségesen jutányos áron kapta meg sok Marvel karakter felhasználási jogát, tudatosan igyekezett start faragni Léből az említett Marvel karakterek segítségével. Az este eklektikus elemek és emberek kotyvaléka volt, képregények drámai felolvasásával, John Romita és Herb Trimp helyszíni rajzaival, Chico Hamilton és bandájának zenéjével, Hamilton vállalta Lemberg rádió rádióműsorainak zenei aláfestését is, valamint Rojtomasszal és Beris Missel. Ellene Rezné Tom Wolff regényíró és René Öberjonóás színművész képregényeket és képregényekről szóló írásokat olvasott fel. Ezen az estén debütált Lee Eposzi költeménye a Gad vow is, amelyet Joan és JC Lee adott elő. Ezzel valóra vált Lee álma, hogy olyasféle költő legyen, mint Rod McCohen, ahogy azt annak idején reznének mondta. Noha mára csak nem teljesen feledésbe merült, McQuen akkoriban rendkívüli népszerűségnek örvendett, rendszeresen szerepelt a tévében verses kötetei több milliós példányban keltek el. Bár leírva az este nagymókának hangzik, a legtöbb beszámoló, köztük Tomasé és Geri Camé szerint meglehetősen unalmasra sikerült. Talán hiba volt multimédiás őrületbe kényszeríteni Lee egyetemi és kamikonos fellépéseit, szó szerint látványos sóvá hangszerelni a szokásos szövegeléseit, és mindezt a Hamilton bandát leszámítva olyanokra bízni, akik lét is beleértve nem rendelkeztek sóműsoros tapasztalattal. Mint kiderült, a régi vicc kérdésére, hogyan lehet eljutni a kárnegi holba, nem az a csattanós válasz, hogy szedjenek össze egy rakás írót, rajzolót és más amatőr előadót, hat próbáljanak összehozni egy impozáns estét abból, hogy a nyomtatott képregény karaktereket szedett-vedett mutatványossággás ilányítják. Ahogy Dean Latimer kritikus írta az estéről a The Monster Times-ban, a közönség döbbent csendben távozott, miután gyakran túlásították a hihetetlenül zsúfolt attrakciókat. Csak lapos, szentimentális halandzsát kaptak a pénzükért, nem csoda, hogy értetlenül hagyták el a helyszínt, és unottan. Peter Ainslein kritikus úgy fogalmazott a Vamönsz Verdeiliben: Lee bemutatott egy sor New Yorki hírességet, többek között Tom Wolffot, Elé Benetetet, Brute Forst és René Oberjonoát. De a show sosem indult be. Kanvey így számolt be az estéről Rafaelnek és Spurgeonnek. A producer nem tudta, mit csinál. Stan erőssége és gyengesége a mindenkori improvizációs képessége. Sajnos egy két órás showban nincs helye az improvizációnak. Még a producer Lemberg is csak rossz emlékeket őrzött magában. Igen csak szörnyű show volt. Nagyon bánt annak az estének az alacsony minősége. De legalább egy néző, Scott Edelman, a Marvel Majdani írója és szerkesztője, akkoriban 16 éves, brooklyni középiskolás, rendkívül élvezte a műsort. Imádtam az egész estét, idézte fel később. Edelman szerint sokan mások is nagyszerűen szórakoztak. Amikor megjelentek a fanzinokban a negatív vélemények, nem is tudom, mire számítottak. Talán nem nekik szólt. Számomra fantasztikus este volt. Lee aznap este elszavalt eposzi költeménye, a Godwoke, mint popköltészet, és mint egy létezés értelmét kereső középkorú férfi meditációja egyáltalán nem rossz. Témája az ezüst utazó motivumaival mutatott hasonlóságokat. Miért kell az embereknek folyton konfliktusokat kreálniuk, ha egyszer sokkal jobb életet élhetnének, ha együttműködnének, és megtanulnák értékelni, amiük van? Lee mindenképpen rímverset akart írni, ahogy Jeff McLaughlin filozófia professzornak mondta, nem érdeklik a nem rímelő versek, és utálja a szabad verselést. És át akart adni vele valamiféle üzenetet, azt is mondta McLaughlinnak, hogy utálja az olyan verseket, amelyekről nem tudni, mit akarnak közölni. A hosszú nagyjából háromszáz soros, Godwoke pedig valóban megteremte egy erős hangulatot, és elmesél egy történetet. És rímel. A vers nyilvánvalóan egy kíváncsi és fürge elmeszüleménye, olyas valakié, akit tényleg érdekel, hogy mi végre van az ember a világon. Noha saját bevallása szerint Lee sosem foglalkozott különösebben a vallással, ahogy dr. Thomas Mick megjegyezte, aki egyáltalán nem törődik a vallással, alig ha ír egy gádvók című epikus költeményt. 1972-ben Martin Goodman hivatali ideje a végéhez közeledett. Minden a tervek szerint alakult. Chip Goodman a fedélzeten várta, hogy átvegye apja pozícióját a magazinmenedzsment Management elnökeként és kiadójaként. Úgy volt, hogy az apja nyomdokaiba lépve Chip irányítja majd a családi birodalmat, köztük a Marvel Comics-ot és lít is. Csak hogy akadt valaki, akinek komoly problémája volt ezzel a tervel. Noha lít tisztességes fizetést kapott a Candance-től, Goodman ígéretéből, miszerint komoly vagyonhoz jut majd a vállalat eladása után, nem lett semmi. De még ha lett is volna belőle valami, Lee nem csupán bő három évtizeden át állta a sarata lövészárokban Goodman kedvéért, hanem újjáélesztette a teljes képregényes termékvonalát, sőt az egész képregényes iparágat is. Harminc év. Most már a maga módján akarta csinálni a dolgokat, és mindenféle új ötletet akart megvalósítani a kiadó vállalaton keresztül. Az akkori pletykák szerint még a DC-vel is tárgyalt egy potenciális ottani pozícióról. Talán a szerkesztőségi szenzációkban említett ebédje Carmine Infantinóval nem csupán a régi idők iránti nosztalgiázásról szólt. Egy enyhén szólva érdekes alternatív valóságban Kirby és Lee ugyanabban az időszakban dolgozott a DC-nek. Így aztán 1972 tavaszán Lee-t előléptették a Marvel Comics elnökévé és kiadójává. 2017-ben Lee így emlékezett vissza az előléptetésre. Ez volt az én kis bosszúm. Martin behozta a cégbe a fiát, és azt mondta a Kendensnek, hogy azt akarja távozása után a fia legyen a kiadó. Én meg azt mondtam a Kendensnek, ha ő lesz a kiadó, én felmondok. Úgyhogy én lettem a kiadó. Vagy ahogy Rafael és Spurgeon fogalmazott, a Kendens nem szenvedett hiányt üzletemberekben. Kevésbé tolongtak viszont náluk a popkulturális ikonok, akiknek színes személyisége lojális rajongó bázist eredményezett, és a Carnegie holt is meg tudta tölteni. De miközben Lee feljebb lépett a ranglétrán, egyben távolabb került a havi képregények írásától és szerkesztésétől, Chip goodman szintén kinevezték a márvelt is magába foglaló magazinmenedzsment Management elnökévé és kiadójává. Lee tehát előre jutott, de legalábbis egy szervezeti táblázat alapján továbbra is egy Goodmannek kellett felelnie. Ettől függetlenül 1974. március 27-én küldött egy memót Mártinnak, hogy meghívja őt és csipet a Comics Magazine Association of America, Amerikai magazin Szövetség igazgatótanácsának tanácsának ebédjére, amelyet egy Bill Server nevű illetőnek a CMAA-ben eltöltött évei tiszteletére rendeztek. A memó arra utal, hogy Lee és Goodmanék kapcsolata addig a pontig legalábbis CVS maradt. De már nem sokáig. Lee már a Marvel elnökeként és kiadójaként elegetett az új szerepével járó kötelezettségeknek. A pozíciók és felelősségek körüli belharcokat követően, amelyek még hosszú éveken át sújtják a Marvelt, Tomás lépett Lee nyomdokaiba szerkesztőként. A vezető szerkesztő főszerkesztői titulusa ekkoriban még nem is létezett a cégnél. Stem pedig a vállalat addigi sorozataitól eltérő képregények kitalálásán dolgozott. Némelyiket formailag, némelyiket tartalmilag tervezte újra, némelyiket mindkét szempontból. Ezt nem csupán lelkesedésből tette, hanem azért is, mert a régi sorozatok eladási számai csökkentek. Mint kiderült, Goodman valóban a lehető legjobb korhatta el a céget, a képregény biznisz egy újabb, menetrendszerűen érkező válságkorszak elé nézett. Az egyre szaporodó kertvárosi lakóövezetek következménye az volt, hogy mind kevesebb nénis bácsi sarki újságárus és édességbolt maradt, ahová a gyerekek iskolából hazafelé menet beugorhattak egy cukorkáért és pár képregényért. Akadt már néhány képregénybolt is, de ekkoriban még épp hogy csak kezdtek felbukkanni a később, direkt piac előjeleként. Miután gombamót szaporodtak a képregényboltok, korábban újságosoknál, vegyes kereskedésekben lehetett képregényt kapni, a képregényekre szakosodott terjesztők átvették a képregényeket a kiadótól, és közvetlenül juttatták el a képregényboltokba. Bizonyos úttörők, mint Phil Seilung, már megegyeztek a marvel lel és a DC-vel, hogy megkerüljék a hagyományos terjesztőket, és nagyobb kedvezménnyel, de a visszáruzás lehetősége nélkül áruljanak képregényeket. A képregények úgynevezett ezüstkora a DC újjáélesztett szuperhőseinek, majd pedig a Marvel általuk inspirált hősképregényeinek időszaka kezdett veszíteni a lendületéből. Noha a Marvel a Fantasztikus négyes első számától kezdve az innováció és kreatív pesgés páratlan forrása volt, az 1970-es évek elejére a cég karakterei és történetei már nem mentek újdonság számba. A Marvel szuperhőseit kívülről belülről ismerték, Pókember majdnem akkora ikonná vált, mint Superman. A kezdetben döbbenetes és újszerű realizmus megszokottá vált. A képregények számos tényezőnek köszönhették további sikerüket, de az újdonság már nem tartozott közéjük. Ezért akart Lee annyira új műfajokkal és formátumokkal próbálkozni. Bizonyos értelemben a kérdés az volt, és a következő 40 évben is az lesz, hogy kinek készülnek a képregények. Már nem volt olyan egyszerű a helyzet, mint az 1950-es években, amikor a legtöbb gyerek, fiúk és lányok is, pár évig olvasta a képregényeket, majd pedig letett róluk. Ráadásul mindaz, amivel a Marvel újdonságként előállt, közös fikciós univerzum olyan karakterekkel, akik valamelyest realisztikusan viselkednek, maga is egyfajta klisévé vált. Hiába adtak bele mindent a tehetséges írók és rajzolók, úgy tűnt, mindezt már láttuk korábban, egyes esetekben pedig már annyira szokatlan a végeredmény, ami nem képes nagyobb tömegeket megszólítani. Ha ehhez hozzáveszük a terjesztési módszereket megrengető változásokat és a kamikód enyhülését, nem is beszélve a tinédzserek és egyetemisták által vásárolt underground képregények ízig vérig alternatív esztétikájáról, akkor nyilvánvaló, hogy merőben képlékenyé vált annak definíciója, hogy milyennek kell lennie egy képregénynek. Egyáltalán versenyre kelhettek e a képregények a mindenhol jelenlévő tévével, vagy a szexet és erőszakot őszintén ábrázoló mozival? és miközben mindenki, az alkotóktól a terjesztőkön és az értékesítőkön át a rajongókig átértékelte magában a képregényeknek az univerzumban elfoglalt szerepét, magában a képregényes üzletákban is a fejeteteire állt minden, ahogy azt Carmine Infantino és Stellí vezetői kinevezése is példázta. Egy évtizeddel korábban még lehetőségük sem lett volna ilyen pozícióba kerülni. Lét nem vették volna elég komolyan, pehelysúlyúnak tartották volna az igazi kiadóvezetőkhöz képest, Infantinóban pedig csak egy rajzolót láttak volna, aki folyton a fellegekben jár, és nem elég gyakorlatias ahhoz, hogy felfogjon egy eredménykimutatást. Most azonban fejesek lettek, és sorra vették fel a komoly és izgatott fiatalokat, így aztán sorra adták ki a komoly és izgalmas képregényeket. De ezek sem produkáltak különösebben jó eladásokat. Úgy tűnt, Martin Goodman valóban tökéletesen időzített. Éppen kiszállni készült, a kendensel kötött megállapodása értelmében pedig majd Chip veszi át tőle a magazine Management vezetését. Így aztán mind a Marvel, mind a DC, mind pedig más vállalatok több tucatnyi új sorozatot indítottak el, majd pedig szüntettek meg különböző műfajokban. A Marvel címei 1972-ről 1974-re megduplázódtak, nagyjából 20-ról körülbelül 40-re növekedtek. Tomás egy olyan szerkesztői és gyártói rendszer törökölt, amelyet eredetileg egyetlen szerkesztőre és havi 8-10 képregényre terveztek. Ez a rendszer rendkívül esetlenné vált, amikor a szerkesztőnek Thomasnak immár több, mint havi 40 képregényt kellett felügyelnie. A hatalmas munkamennyiség következtében a rendszer átalakult, az egyes képregények írói lényegében a saját képregényeik szerkesztői lettek, Tomás és Lee pedig a cég átfogóbb irányításával és filozófiájával foglalkozott. Például Lee vagy Tomás elhatározta, hogy kell egy sorozat vámpírokról, vagy egy misztikus motorosról, vagy három női szuperhősről. Ezután Thomas, Lee időnkénti útmutatásával az írók és rajzolók elé vitte a kért vagy jóváhagyott ötleteket, hogy aztán együtt tényleges képregényeket faragjanak belőlük, amelyek rendszeresen a határidőket betartva jelennek majd meg. Lee, aki unta a kiadói üzlet pepecselős részét, igyekezett a kreatív feladatokra összpontosítani, és olyan formátumokkal, témákkal előállni, amelyek kipróbálására Goodman nem mutatkozott hajlandónak. Ekkoriban, négy évvel azután, hogy Goodman aláírta az eladásról szóló papírokat, a Marvelnek nem volt veszíteni valója az eféle kísérletezéssel. Lee mindent megpróbált. Szóba került egy sor képregény, amelyet olyan nehézsúlyú irodalmi alakok írtak volna, mint Kurt Vonnegut és Václav Havel, aki később csehszlovákia elnöke, majd Csehország köztársasági elnöke lett. De ez a projekt végül nem valósult meg. Stan felkérte a MED alapítóját, Hárvi Kurtzmunt, hogy készítsen neki egy új humoros magazint, de Kurtzmunt nem izgatta egy sokadik márvel képregény lehetősége. Lee Will Eisnert is megkörnyékezte azzal, hogy készítsen neki egy adak képregényt, vagy engedje újra nyomni a régi spirit történeteket, esetleg írjon újakat a márvelnek, vagy akár vegye át tőle a Marvel kiadói pozícióját, míg ő maga megmaradna elnöknek. Michael Schumacher, Eisner életrajzírója szerint Eisner nem akart fogaskerék lenni a Marvel vállalati struktúrájában. Továbbá Eisner tájékoztatta lee hogy ha ő kerül a Marvel élére, olyan változtatásokat akar bevezetni, amelynek köszönhetően az írók és rajzolók maguk birtokolnák a saját munkájukat. Lee nem volt olyan pozícióban, hogy ilyen változtatásokról tárgyalásokat folytathasson. Mindeközben Jim Warren, a róla elnevezett Warren Publishing tulajdonosa, olyan sorozatok gyártója, mint az Eerie, a Creepy és a Vampirella, nem örült neki, amikor Lee, aki korábban elvileg megígérte neki, hogy nem fog versenybe szállni vele a fekete-fehér magazinok piacán, mégis pontosan ezt tette. De ez alig ha lephette meg warren mindenki a túlélésre játszott. Warren ismerte annyira barátját, ellenségét, hogy tudja, mindent megtesz a túlélése érdekében. Lee meglehetősen szarkasztikusan azt mondta 1974-ben a Rolling Stone magazinnak, hogy Warren gyűlöl engem. ha lenne egy kis eszem, testört fogadnék. Majd így folytatta, tudom, gyakran mondogatja, hogy a vesztére törünk. Egyáltalán nem erről van szó. Szerintem, ha nekünk jól megy, attól neki is jobb lesz. Tiszta flúgos, hogy ilyeneket beszél. Warren így emlékezett vissza mindenre az 1998-ban és 99-ben adott interjúiban. Rüheltem mindenkit, aki ellopta a koncepciónkat, az ötleteinket, és aztán egy Marvel méretű cég nagy gépezete segítségével elárasztotta velük a piacot. Hogy tényleg utálom -e lee t Ugyan, ki tudja őt utálni? Stan az egyik legszeretetre méltóbb fickó a képregénybizniszben. De ha Stanley kihúzza nálam a gyufát, szerzek egy üvegalvázú kocsit, hogy megnézhessem a képét, amikor áthajtok rajta. Az 1972. szeptemberi redátumozott, valószínűleg májusban írt képregények szerkesztői szenzációiban Lee kijelentette, hogy ezennel elkezdődik a Marvel második fázisa. Azt mondta: Most, hogy Tomás a szerkesztő, végre van időm, hogy teljes egészében új, izgalmas projekteket álmodjak meg a szerkesztőségnek, és előkészítsem a Marvel filmes, tévés, könyves, meg amit akartok térhódítását. Lee, aki nemcsak a Marvel eladásain akart javítani, hanem általában véve a képregények arculatán is, aktív tagjává vált az ACBA-nek, Academy of Comic Book Arts képregényes művészetek akadémiájának. A szervezettel kapcsolatos víziója, hogy Tudnélik úgy működne, mint a filmakadémia, vagyis díjakat osztana és növelni az üzleták hírnevét, kisé eltért néhány más író és rajzoló tag, így például Neil Adams és Archie Goodwin elképzeléseitől, akik egyfajta képviseleti szakszervezetként vagy szövetségként tekintettek rá. Előléptetése után Lee híresség státusza nem meglepő módon tovább nőtt. Íme néhány példa. 1972 áprilisában ő és Kirby részt vett a Nashville-i Vanderbilt Egyetem rajzolói szimpóziumán. Geon Wilson, Gary Trudeau, Dave Berg és mások társaságában Funky Flashment senki sem hozta fel. 1974. május 3-án megkapta a populáris művészetek kiemelkedő teljesítményéért járó populáris Kultúra Milwaukee-ban a Popular Culture Association negyedik országos kongresszusán. Rajta kívül díjazták még Count basie James M. Kent, Agatha Christie-t, Howard Hawksot és Irving Wallace-t. A korszak egyik szónokokat hirdető röplapja, amelyen olyan figurák társaságában szerepelt, mint Richard Leakey, Norman Lear, Ramsey Lewis és Art Lindletter, így ellemezte A képregények királya a Marvel Comics kiadója, író, illusztrátor és a hajtóerő a kampusok legnépszerűbb képregényei mögött. Arról beszél majd, hogy egy 50-es éveiben járó és a fiatalok piacáról élő ember hogyan tudja megcínkelni a rendszert úgy, hogy Amerika legprominensebb írója lehessen. De bármekkora hírnévre is szert, Lee-nek még mindig foglalkoznia kellett a főállásával. E főállásban ugyan a Marvel Comics elnökeként és kiadójaként tevékenykedett, a Marvel tulajdonosa a Magazine Management elnöki és kiadói székében azonban Chip Goodman ült. Vagyis lényegében még mindig Lee főnöke volt. Lee és Chip körül azonban udvari intrikák zajlottak. Goodman egykori üzlettársa Albert Einstein Landau, névrokonának keresztfia, belemanőverezte magát a Magazine Management és így a Marvel elnöki pozíciójába. lee kinevezték a Marvel és a Magazine Management kiadójává. Landau lett sten és Chip főnöke is. 1974-ben, amikor Chip szerződése lejárt, nem hosszabbították meg. Immár sem Chip, sem Martin nem állt a Cadence alkalmazásában. Noha nehéz elhinni, hogy egy olyan dörzsölt üzletember, mint Martin Goodman, ne foglalta volna szerződésbe a Csippel kapcsolatos feltételeit, vagyis hogy a fiának garantált vezetői pozíciója legyen pár év elteltével is, a jelek szerint mégis pontosan ez történt. Martin feldühödött azon, ahogy Csippel bántak, és bosszút forralt. Elhatározta, hogy elégtételt vesz a cadence és lee és Csippel közösen legyőzik őket. A Stanley és Martin Goodman közti kapcsolat egyre jobban hasonlította marvel egy szuperhős képregényinek konfliktusához. E vállalati és családi belharc közepette, a márvel csak fájdalmasan növekedett, bár némi élvezetben is volt azért részük. Új írók és rajzolók egész generációja lépett be az iparágba, és ezzel megjelent a búmörök szemszöge a képregénypiac kreatív, nem pedig csak fogyasztói oldalán is. Len Wein, Marv Wolfman, Steve Gerber, Mary Skrinis, Steve Engelhart, Frank Brunner, Jim Starlin, Mike Friedrich, Linda Fitt, Mimi Gold és társaik nagyrészt a rajongói bázisból kerültek ki, és hamarosan a saját víziójukkal színesítették a Marvel palettáját. Noha a Marvel szuperhősei sem mentek nyugdíjba, immár a horror, a sword and sorcery, a romance, a science fiction és egyéb műfajok is belefértek a kínálatba. Az üzlet természetéből fakadóan és a képregények terjesztésében végbe menő változásokból mindenki tudta, hogy sok ilyen kísérlet kudarccal végződik majd, de azt is tudták, hogy a Marvel hajlandó próbálkozni, és hogy amiről Stan a szócsőben azt mondja megteszi, például új izgalmas projekteket álmodik meg a szerkesztőségnek, azt tényleg meg fogja tenni, és ami azt illeti, nem is volt más választása, ha azt akarta, hogy a cég fennmaradjon. Izgalmas, de ijesztő időszak volt ez a Marvel, és úgy általában a képregényes ipar számára. Noha a Marvel olyan képi világú és cselekmény vezetési műfajokkal is próbálkozott, amilyenekkel még pár évvel korábban sem merészelt, vagy a kódnak köszönhetően nem tudott volna, természetesen azzal hergelték fel a legjobban a közönséget, amikor a szeretett szuperhőseikkel rendetlenkedtek. A csodálatos pókember eladásainak fellendítése érdekében valaki, a legtöbbek emlékei szerint John Romita senior, Előállt egy nagy népszerűségnek örvendő mellékkarakter megölésének ötletével, ahogy évekkel korábban nagy rajzoló hőse Milton Kenneth is megölte Raven Shermant a Terry and the Pirates című szindikátusi sorozatban. Lee Thomas Romita és a sorozat írója Gary Conway átbeszélte a dolgot, és abban maradtak, hogy Peter Parker barátnőjének Gwen Stacy-nek kell meghalnia. Az 1973 márciusában boltokba kerülő 121. számban így is történt. A rajongók nagyrészt negatívan fogadták a karakter halálát, különösen Lee kampuszokon való megjelenéseikor adtak ennek hangot. Az sem segített, hogy az adott jelenet mintha azt sugalta volna, hogy véletlenül pókember okozta a lány halálát, miközben a zöld manótól próbálta megmenteni őt. Az oldmanó lehajítottak bent egy híd tetejéről, Pókember pedig egy utánalőtt hálófonallal kapta el. A lány halálát így, elvileg, a hirtelen rándulás miatti nyaktörés okozta. Lee azt állította a közönségének, és talán el is hitte, hogy a döntést nélküle hozták meg, miközben ő üzleti úton járt, bár minden más érintett, tagadta, hogy ez egyáltalán lehetséges volna. Elmondásuk szerint Lee, még ha elutazott is pár napra, eléggé képben volt ahhoz, hogy tudjon a karakterek életének e meghatározó pillanatáról, és jóvá is hagyja a döntést. Ugyanakkor, és ez sok szempontból jóval fontosabb a vállalat megértéséhez, Lee vállalta a felelősséget a képregényekben megjelenő apró hirdetésekért, és határozottan állást foglalt a problémás esetekben. Lee Mingi Egyetemen tárolt archívumában van egy 1974. július 3-i amelyet egy felháborodott olvasó írt Roj Tomásnak, mondván, hogy tudomásomra jutott valami, aminek köszönhetően komolyan fontolgatom, hogy morális alapon bolykottálom a márvelt." Konkrétan az apró hirdetési rovatban futó neonáci hirdetésekre gondolok, amelyekben az Adolfs nevű vállalat náci matricákat, jelvényeket és hasonlókat árul. Tomás a következő megjegyzést írta rá lee a levélre. Kérhetjük, hogy a hirdetésekkel foglalkozó munkatársak a jövőben ne fogadjanak el e féle hirdetéseket. Lee július 11-én küldött egy memót márvel Marvel apró hirdetéseit kezelő vállalatának. Ez állt benne. Kérjük azonnali hatállal utasítsanak vissza minden olyan hirdetést, amely neonáci természetűnek számíthat. Például az ahhoz hasonlókat, amelyet a csatolt levél nehezményez, és amely egy Adolfs nevű cég hirdetése. Több ilyen hirdetés nem volt. Irodai munkája és fellépései mellett Lee egy Origins of Marvel Comics a Marvel Comics eredete című könyvön is dolgozott a Simon and Schusternek. Ez nagyrészt Pókember, a fantasztikus négyes, a Hulk és sok más karakter történetének és újabb kalandjainak újra nyomásait gyűjtötte egybe, de tartalmazta Li és így a Marvel hivatalos verzióját is e karakterek születéséről. E verzió egyébként inkább próbált szórakoztató, semmint hiteles lenni. Lee láthatóan igyekezett ezen alkotói folyamatok olyan fontos és központi alakjának beállítani magát, amennyire csak lehetséges volt, ami nem meglepő, tekintve, hogy két legfontosabb alkotótársa már elhagyta őt és a vállalatot. A könyvben, valamint számos folytatásában Lee természetesen ömlengve dícsérte Kirby és titkó teljesítményét, de a narratíva egyértelművé tette, hogy mindig is Stanley volt a Marvel és a karakterei mögött álló kreatív hajtóerő. Valószínű, hogy Lee legendájának fényezésén túl, a Marvel ezért is olyas valakivel iratta meg a hivatalos történetét, akit szerződés kötött a vállalathoz. Az alternatíva egy másik cégnek dolgozó író lett volna, aki egy ponton akár a szellemi jogokért is pertindíthatott volna. Bármilyen szerződésben vállalt feltétel akadályozta is meg Martin goodman hogy hogy szálljon a marvel és a Magazine management -tel. ennek érvényessége 1974 közepére lejárhatott. Azon a nyáron ugyanis Martin és Csip elindított egy új kiadót, szó szerint egy sarokkal arrébb a Marvel-Madison sugáróti irodájától. A cég mindenféle magazinok, valamint színes és fekete-fehér képregények kiadására rendezkedett be, utóbbiakkal pedig egyenesen a Marvelnek, a DC-nek és mindenki másnak tervezett neki menni. A cég az Atlas Comics nevet kapta, ismerték Atlas Seaboard néven is, Martin 1950-es évekbeli vállalata után. Csak hogy 1974 közepe nem volt valami ideális időszak egy új képregényes vállalat elindításához, mintha Martin Goodman, a dörzsölt üzletember, aki pont időben, a képregénypiac megingása előtt adta el a Marvelt, elbeszítette volna az üzleti érzékét, vagy talán csak elvakította a dű a képregényes terjesztési válság és az ország kétes gazdasági helyzete közepette az ember, aki az 1930-as évek óta vívta és nyerte meg a forgalmazási és terjesztési háborúkat, aki Stanley-vel, korábban pedig a Fanys Incorporation-nel és Simonnal meg kirby ki tudta használni a korszellemben rejlő lehetőségeket, aki mindig tudta, mikor ugorjon jobbra és mikor balra, aki pontosan érezte, mikor kell eladni a márvelt. Ez a Martin Goodman úgy döntött, hogy szundikál egy kicsit. Az a Martin Goodman, aki elindított egy vadonatúj képregénykiadót, mintha az a fickó lett volna, aki 1957-ben meghozta a rán nem jellemzően hibás döntést, és leállt a saját terjesztéssel, megállapodva a hamarosan összeomló American News-zal, amivel ott és akkor majdnem véget is vetett a karrierjének. Az a Martin Goodman, aki most egy új képregénykiadót indított magának és csipnek, mintha óvatlanul... Düből és rossz indulatból cselekedett volna, mintha csak bosszút akart volna állni, amiért korábban nem tudta megvédeni az érdekeit. Az új Atlasz jelentősen magasabb fizetést kínált az íróknak és a rajzolóknak, és olyan extrákkal kényeztette őket, mint az eredeti rajzok visszaszolgáltatása és a részesedés a liszenz után járó bevételből. És bár ez a stratégia valóban vonzóvá tette az Atlaszt egy sor kiemelkedő alkotó szemében, a vásárló közönség méretét nem tudta növelni. Több tényező, amely független volt a képregények minőségétől, sokra rajongó szeretettel emlékszik ezekre a kiadványokra, szinte kapásból garantálta az Atlas Comics bukását. A kérdés nem az volt, hogy Goodman új vállalata összeomlik-e, hanem hogy amikor összeomlik, magával rántja -e az egész, eleve ingat képregényes iparágat is.